Corul de colins se pregătește de o perioadă de vreme și credem că așa cum anii trecuți a fost o plăcere să participăm la acest concert, este ocazia pentru dumneavoastră să vă invitați prieteni. Și cred că varianta pe care am prezentat-o, numai în cazul în care nu veți bifa nimic, atunci va trebui să căutăm o altă variantă. Apoi, de anul nou, la fel, dorința noastră este să satisfacem nevoile tuturor. Sunt unii care participă și organizează rebelionul și vor sta mai târziu. Și atunci am zis că este important să cunoaștem câți sunt aceștia, ca să vedem dacă ne întâlnim dimineața sau ne întâlnim numai după masă. Și în sensul acesta dorim să vedem care sunt opiniile dumneavoastră. La terminarea programului, înainte de a rosti binecuvântarea, vom avea rezultatul a ceea ce dumneavoastră ați decis sau ne-ați informat ca să puteți să vă programați de sărbători. Vă mulțumim pentru contribuția pe care o aveți, pentru că dorința noastră este să ne bucurăm, să vă puteți invita și prietenii cu ocazia sărbătorilor. Când Ted a venit de dimineață înainte de închinare și ne-a dat acea motivare de închinare, spunându-ne că Iisus Hristos aduce o mare schimbare în ceea ce privește lucrarea lui Dumnezeu și în ceea ce privește un delemnul de bucurie și haina de laudă, care dorește ca toți cei care se apropie de Dumnezeu să o îmbrace. Mi-am amintit de informațiile pe care le, dea, le dădea un medic specialist în tratarea cancerului. L-am ascultat pe acest om, este creștin, și el spunea că mii de pacienți au fost tratați de... Institutul pe care el îl conduce și spitalul pe care îl are din vreo 60 și ceva de națiuni. Și el spunea că în cercetările pe care le-au făcut au ajuns la concluzia că sistemul imunitar joacă un rol foarte important în tratarea cancerului. Că de fapt fiecare din noi avem celule canceroase dar sistemul imunitar omoară celulele canceroase, nu le lasă să se dezvolte. Și el spunea o experiență pe care ei au adoptat-o în tratamentul de cancer. El spunea așa, s-a constatat că un minut de supărare Afectează șase ore sistemul imunitar și îi coboară, coboară imunitatea. Un minut de bucurie activează sistemul imunitar 25 de ore. Frații mei, ne întâlnim aici, ori de câte ori decidem aceste întâlniri, ca să ne bucurăm în prezența lui Dumnezeu. Bucuria lui Dumnezeu vrea ca să fie mai mult decât un minut. Și avem ocazia, duminica, să ridicăm sistemul imunitar. Dar nu numai sistemul imunitar. Avem ocazia să ne cuplăm cu sursa vieții, cu Iisus Hristos. Și aș vrea să beneficiem de lucrul acesta. Haideți să ne bucurăm, haideți să lăsăm ca uleiul de bucurie să curgă din crește până în tălchi. Să fim activați de puterea lui Dumnezeu. Haideți să îmbrăcăm această haină a laudei. Și nu numai duminica aici, în părtășia noastră dimineața cu Dumnezeu sau când aveți timpul de părtășie cu Dumnezeu, să vă îmbrăcați în această laudă, în această haină și să experimentați puterea laudei în viețile voastre. În această dimineață aș vrea să finalizăm ceea ce am încercat să vă prezentăm de o perioadă de vreme, un lucru foarte important pentru fiecare din noi. Să știm cine suntem. Să ne ascultăm minciunile care ni se spun. Să nu ne supunem blestemelor care au fost rostite de părinți, de profesori, de oameni în viața noastră, ci să ascultăm adevărul lui Dumnezeu și în contextul acestui adevăr să știm cine suntem. E important să cunoaștem cele trei lucruri importante în identitatea noastră. Să știm că Dumnezeu ne acceptă, că avem acceptare totală înaintea lui Dumnezeu. Apoi, este foarte important ca noi să știm că avem o semnificație înaintea lui Dumnezeu. Că noi suntem importanți înaintea Lui Dumnezeu, că avem o siguranță în Isus Hristos. Și când știi aceste trei lucruri, identitatea ta este solidă. Tu nu schimbi identitatea în funcție de ce spune unul sau altul despre tine. Tu știi cine ești. În această dimineață vom finaliza semnificația în Hristos prin trei afirmații care eu le consider ca fiind foarte importante pentru fiecare din noi. Prima afirmație, eu sunt lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a pregătit de dinainte.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 Noi suntem lucrarea lui Dumnezeu. Cuvântul grecesc folosit aici în scrierea originală înseamnă lucrarea de artă manuală a lui Dumnezeu. Și atunci ca să înțelegem bine această afirmație, aș vrea să o complexez. Cu această traducere, noi suntem lucrarea de artă, manuală, făcuți de marele artist care a creat cerurile și pământul. Amin, amin. Aleluia! lasă știți că noi suntem unicați pe pământul acesta fiecare din noi suntem unicat printre cele peste șase miliarde de oameni care trăiesc la ora actuală pe pământul acesta. Unicat. Nimeni nu mai este ca și tii. Noi suntem lucrarea de artă a lui Dumnezeu unici speciale cu o valoare extraordinară. Când mergeți să cumpărați la artizanat anumite obiecte care vă plac și urmăriți în mod special lucrările de artă manuală, vă așteptați ca acele lucrări să fie mult mai scumpe decât cele care sunt făcute în serie. Și vreau în această dimineață să știi că Dumnezeu nu te-a tras la Serox, Că Dumnezeu te-a făcut unic. Că tu ai o valoare extraordinară prin faptul că ești unic și prin faptul că Dumnezeu a lucrat manual la tine... Și El este marele artist, mai mare decât orice sculptor, decât orice artist în artă plastică sau în orice altă artă. Aș vrea să adopt lucrul acesta. Când m-am dus în Statele Unite pentru prima dată, am rămas foarte impresionat, deși știam că am un număr personal care mă face și mă identifică ca unul singur pe întreaga planetă. Putem să fim identificați după numărul nostru personal pe care îl avem înscris în buletin, pe care l avem înscris în toate actele noastre și după acest număr putem să fim identificați. Dar când am mers în Statele Unite... Nu s-au uitat la acest număr, ce mi-au spus, pune degetul aici și degetul ăsta la al dincoace. Și când am pus cele două degete, am realizat că sunt identificat nu prin numărul meu personal, ci prin amprenta mea personală. Prin aceasta aș vrea să te fac conștient că într-adevăr ești unicat. Fiecare parte a corpului tău este unicată, până și vârful degetului cuprinde informații care spune ești unic, ești special pe pământul acesta. Dumnezeu ne-a făcut pentru fapte bune. Dumnezeu ne-a făcut să fim cap și nu coadă. Dumnezeu ne-a făcut să avem succes. Dar succesul în ochii lui Dumnezeu nu se măsoară cum se măsoară în lumea aceasta. Cei care vă uitați la X-factor, vedeți persoane cu talente deosebite, dar numai unul va câștiga. Ceilalți pe rând cum pleacă de pe scenă plâng, pentru că sunt eliminați. La vocea României la fel se va întâmpla. În sistemul lumii acesteia ai succes dacă ești primul, dacă nu falimentezi niciodată. Dacă nu faci niște note pe care n-ar trebui să le cânți. Pentru că, dacă le cânți, ești eliminat. În economia lui Dumnezeu, succesul se măsoară în final. În economia lui Dumnezeu, cuvântul Domnului, în Proverbe 24, versetul 16, spune. Cel neprihănit de șapte ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocirea lor. Frații mei, în relația cu Dumnezeu, noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne-a pregătit fapte bune să umblăm în ele. Că Dumnezeu vrea să avem succes. Că Dumnezeu vrea să fim cap și nu coadă. Este dorința lui Dumnezeu. Dar până ajungem acolo, căderile adeseori sunt trambuline care ne ridică la nivele mai înalte. Greșeala nu este faliment atâta timp cât înveți lecția greșelii. Dar dacă nu veți această lecție și în continuare faci greșeli, falimentezi. În această dimineață, aș vrea să înțelegi că dorința lui Dumnezeu este ca tu să ai succes. Ca tu să te bucuri. În pilda cu talanții, în Matei 25, versetul 14 la 20, ne sunt prezentate trei categorii de oameni. Două categorii, cei care au primit cinci talanți și doi talanți, și-au asumat riscul, au investit și au lucrat. Și ca urmare acestui fapt au câștigat. Dar cel de-al treilea, a treia categorie, nu și-a asumat niciun risc, ci a păstrat talentul pe care l-a primit, cum a știut el mai bine, și pentru că nu s-a implicat, a pierdut totul. Frații mei, aș vrea să înțelegem lecția aceasta, aș vrea să ne privim așa cum ne privește Dumnezeu, în contextul acestei realități și să ne implicăm împreună cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vrea să-ți dea victorie, biruință. Dumnezeu vrea să te scoate chiar dacă te trece prin valea plângerii, să te urce pe muntele fericirii. Să te bucuri de căderile tale, de insuccesele tale, să înveți lecții atunci când Dumnezeu îți dă lecție și să te bucuri așa cum te-a creat Dumnezeu. Glorie Domnului! Domnul să ne ajute la aceasta! Să mergem înainte, să ne avântăm spre ce este înainte, să lăsăm trecutul nostru, să-l rezolvăm acolo unde trebuie rezolvat, să ne aruncăm spre înainte și să nu ne mai plimbăm, ci să fugim, să alergăm spre țintă, pentru că la final ne așteaptă cununa vieții. În Apocalipsa, capitolul 17, versetul 14, ni se spune Cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el vor birui. Chemați, toți suntem chemați. Aleși sunt cei care au răspuns chemării lui Dumnezeu. Credincioși, sunt cei care au dovedit credincioșie și îl slujesc pe Dumnezeu în orice circunstanță ale vieții. Și cei care rămân cu El în orice situație, nu se despart de Dumnezeu, nu renunță la Dumnezeu. Pune cuvântul din Apocalipsa, vor birui, se vor bucura o veșnicie. Dumnezeu. A doua afirmație pe care aș vrea să o adoptăm în această dimineață este: Eu am intrare liberă la Dumnezeu. Mă pot apropia de Dumnezeu cu încredere. Efeseni, capitolul 3, versetul 12. În El avem, prin credința în El, slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Dacă ai avea harul să ți se acorde 15 minute audiență privată cu președintele Statelor Unite, ce ai face? Ai avea posibilitate să filmezi, să faci poze, să-i pui ce întrebări vrei tu și el să-ți răspundă și nimeni să nu tulbure audiența și părtășia voastră. te simți bine, Ei sunt oameni care au posibilitatea să plătească așa ceva. Sunt oameni care ar putea să plătească 15 minute de audiență privată cu Obama. Da. Dar nu li se acordă. În această dimineață aș vrea să realizez cine ești tu, ce important ești tu în ochii lui Dumnezeu. Tu ai intrare liberă 24 de ore din 24, pentru tine Dumnezeu nu este ocupat, nu este absent, nu trebuie să stai la rând când ai o problemă, pentru că ești copilul lui, tu poți să intri, să dai busnea peste Dumnezeu și Dumnezeu te ascultă, Dumnezeu își atintește privirile spre tine. Și spune, care este problema copilul meu? Îngerii lui Dumnezeu, oștirile lui Dumnezeu stau în poziție de drept și așteaptă ordinele lui Dumnezeu. Mergeți și interveniți! Mergeți și faceți lucrarea respectivă! Nu știu dacă vreodată ați fost în audiență la o persoană importantă care este în, într-un sistem organizat. Am avut ocazia aceasta și în momentul în care am scos pe gură un lucru și am spus, este nevoie de cutare lucru. Omul acesta a luat telefonul și a spus, să vină directorul cu tare la mine. A venit directorul și a spus, da, vă rog, spuneți-mi ce trebuie să fac du acolo, fa asta, fa asta, fa asta. Trebuie să se rezolve problema ta. dați aș vrea să privim cerul așa cum este el, cu informațiile pe care le avem. Rugăciunea ta, audiența ta, intrarea ta înaintea lui Dumnezeu. Dacă în Vechiul Testament trebuia să mergi la preot și prin preot, să poți să ai accesul la Dumnezeu. Și odată pe an, marele preot intra în prezența lui Dumnezeu și aducea cererile poporului înaintea Domnului. În Noul Testament, prin lucrarea făcută de Isus Hristos, fiecare credincios este preot al lui Dumnezeu poate să intre în prezența lui Dumnezeu, poate să aducă înaintea lui Dumnezeu chiar cereri personale. Și Dumnezeu mobilizează cerul ca să se împlinească rugăciunea ta, ca rugăciunea ta să ia glas și tu să te bucuri de ceea ce Dumnezeu lucrează în viața ta. Efeseni, capitolul 2, versetul 18. Prin Isus avem intrare la Tatăl într-un duh. Această favoare nu o merităm noi, ci am câștigat-o prin Isus Hristos. Permitem în această dimineață să spun câteva întrebări. Cât de mult dorești? audiența cu Dumnezeu. Dacă într-adevăr ai această favoare și poți să intri dimineața la miază și seara, așa cum vă spuneam că întâlnirile noastre aici nu sunt fixate de Dumnezeu, sunt fixate de noi, de biserică. Când doi sau trei se unesc în numele Lui Iisus Hristos, atunci prezența Lui Dumnezeu vine acolo unde sunt doi sau trei. De aceea programele noi le putem stabili. Dumnezeu nu are pretențiile Lui. Dumnezeu vine pentru că dorește părtășia cu noi. Cum doresc eu părtășia cu Dumnezeu? Îmi planific eu acele momente să intru în audiență înaintea lui Dumnezeu, indiferent, în funcție de programul pe care îl ai. E important lucrul acesta, frații mei, să intrăm în prezența lui Dumnezeu. Dacă dimineața e foarte bine, înainte de a începe lucru, înainte de a începe lecțiile, înainte de a începe cursurile, să vii înaintea lui Dumnezeu și să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, am nevoie de protecția Ta, am nevoie de înțelepciune de la Tine, am nevoie de călăuzirea Ta, am nevoie, Doamne, în deciziile pe care le voi lua, să am lumina Ta, Doamne. Aprinde această lumină pentru viața mea. Vreau, Doamne, să te reprezint pe tine. Încarcă-mă cu lumină, cu bucurie, cu pace. Ajută-mă, Doamne, să fiu un termostat, nu un termometru. Ajută-mă să reglez temperatura din jurul meu să răspândesc căldură, unitate, bucurie, pace, îndelungă răbdare, facere de bine, credincioșie. Doamne, fă ca aceste roade să atârne în pomul vieții mele și oamenii din jurul meu să se poată înfructa cu aceste roade. Dumnezeu te-a făcut să rodești. Tu porți seva lui Dumnezeu și dacă te prezinți înaintea lui Dumnezeu și stai în prezența Lui, Moise a stat în prezența Lui și a fost luminat când s-a prezentat în fața poporului. Poporul și-a dat seama că a fost în prezența Lui Dumnezeu. Dacă vei căuta prezența Lui Dumnezeu, dacă vei folosi această binecuvântare și oportunitate de a intra liber în prezența Lui Dumnezeu, cu încredere. Viața ta va fi binecuvântată. Identitatea ta nu vei merge cu capul plecat, ci cu încredere. Vei ridica capul în sus și vei putea să exprimi dorințele tale nevoile tale, problemele cu care te confrunți. Primul lucru pe care trebuie să îl realizăm când intrăm în prezența lui Dumnezeu este să cunoaștem voia Lui. Apostolul Pavel spune în Efesenii, în capitolul 1, versetul 18, Dumnezeu să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este de chemării Lui, ca să pricepeți voia Lui Dumnezeu pentru viețile voastre. Și când vei cunoaște voia Lui Dumnezeu pentru tine și vei supune voia ta, voii Lui Dumnezeu, și vei spune în rugăciunea ta, Doamne, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Vei vedea că cerul este mobilizat. Vei vedea că lucrurile se schimbă în jurul tău, de multe ori, fără să pui degetul la nimic. Dumnezeu merge înaintea ta. El se luptă pentru tine. Dumnezeu care a câștigat victoria te pune pe tine pe podiumul victoriei. Pentru că tu te-ai încrezut în El și ai folosit oportunitatea care ți-a ți -a fost dată. De multe ori când ajungem în prezența lui Dumnezeu, nici nu știm ce să spunem. Și Apostolul Pavel în Romanii, în capitolul 8, versetul 26, ne spune că Duhul, ne ajută în slăbiciunea noastră mijlocește pentru noi, după voia lui Dumnezeu. Adică este foarte important ca noi să ne supunem Duhului Lui Dumnezeu, să ne lăsăm călăuziți de Duhul Lui Dumnezeu și Duhul Lui Dumnezeu ne pune cuvinte în rugăciunile noastre. Duhul Lui Dumnezeu care cunoaște nevoile noastre, nu numai materiale, dar spirituale, sufletești, ne dă cuvinte că de multe ori ne mirăm ce cuvinte scoatem din gură în rugăciunea în care lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne conducă și să ne călăuzească. Frații mei, haideți să folosim aceste oportunități, aceste binecuvântări ale lui Dumnezeu pentru viața noastră. Să înțelegem lucrul acesta, că avem intrare liberă înaintea lui Dumnezeu, oricând! Nu-L deranjăm pe Dumnezeu Pentru că Dumnezeu nu are nevoie de somn așa cum avem noi Dumnezeu nu doarme. El este vegheator Glorie Lui Și ce-a spus împlinește Dacă oamenii nu răspund provocării Lui Isaia ne spune El cheamă o pasăre El cheamă vântul El cheamă natura toate sunt supuse Lui, dar ce-a spus împlinește. Glorie Lui! A treia afirmație pe care aș vrea să o adopți în această dimineață și în mod special pentru că este finalul acestor afirmații. Au fost 36 35 până acum de afirmații, pe care dacă le adopți, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, identitatea ta este zidită. Și nu este zidită pe părerile oamenilor, nu este zidită pe ceea ce spun eu sau alții, ci este zidită pe cuvântul lui Dumnezeu, care este adevăr care a fost verificat și corespunde verificării și verdictul final este că tot ce scrie în această carte, dacă nu s-a împlinit, se va împlini. Vom vedea cu ochii noștri. A treizea și afirmație pentru zidirea identității noastre sună în felul următor. Eu Pot totul în Hristos. Aleluia! E ca o concluzie. Eu pot totul în Hristos. Filipeni capitolul 4, versetul 13. Apostolul Pavel a înțeles aceasta și a adoptat-o pentru el. Pot totul în Hristos care mă întărește. Marcu capitolul 9, versetul 23 Toate lucrurile sunt cu putință Celui care crede Aș vrea să înțelegem, pentru că trăim într-o perioadă Foarte confuză Gândirea pozitivistă Spune că prin insistență și gândire pozitivă, noi putem face ca lucrurile să devină realitate. Mișcarea New Age spune la felul următor, accentuează puterea minții, puterea repetiției și spune că prin mintea noastră noi putem să creiem realități. În această dimineață, ceea ce tu cunoști din Cuvântul lui Dumnezeu despre tine însuți, este că prin credință bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu, tu poți să faci toate lucrurile prin Hristos care ne întărește. Cu alte cuvinte, noi suntem mânușa pe mâna lui Dumnezeu, unealta cu care Dumnezeu lucrează. Pentru că gândirea pozitivă își are beneficiile ei. Nu negăm lucrul acesta. Și Biblia ne spune că trebuie să gândim pozitiv. Dar asta nu ne face să ne separăm de cel care creează beneficii nu numai prin gândirea pozitivă, dar prin credința în ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi vreau să vă spun că Dumnezeu este mai superior decât mintea noastră. Ureș. Pentru că El a creat mintea noastră. De aceea spune apostolul Pavel putem face totul prin Hristos care ne întărește. Totul este cu putință celui care crede. La zimeni, credința depășește limitele minții. Credința, spune definiția ei dată în Evrei, în capitolul 11. Este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, dar care sunt menționate în cuvântul lui Dumnezeu. Când este vorba de voia lui Dumnezeu, vrea să înțelegem, lucrurile care depășesc capacitatea minții noastre, Pot să ia ființă pentru că Dumnezeu este supranatural, este deasupra minții noastre și noi adeseori nu putem să pricetem cu mintea noastră. Sunt situații în care mintea noastră este scurcircuitată și ne mirăm de lucrările pe care Dumnezeu le face. Prin mintea noastră nu putem să explicăm o vindecare instantanee. Nu putem să explicăm. Chiar dacă încercăm noi cu diferite ipoteze, dar atunci când lucrează Dumnezeu, au loc minunile de care noi ne minunăm. Pentru că depășește, intervine supranaturalul. Mintea percepe naturalul. Dumnezeu lucrează în zona supranaturalului și Dumnezeu își face voia și planul lui. Isaia 44, versetul 7. Pune Dumnezeu întrebarea: cine a făcut prorocii ca mine? Să vestească viitorul și ce are să se întâmple. Cine a făcut prorocii ca mine să vestească viitorul și ce are să se întâmple? Tot în Isaia 46, versetul 10. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple cu mult înainte de a se împlini. Adică, în această dimineață, te a dat citit din Isaia și vedem o distanță de sute de ani când Isus se află în templu și citește acest verset, spune, astăzi se împlinește. Sunt atâtea prorocii pe care Dumnezeu le-a făcut și sunt menționate în această carte, care s a împlinit cu exactitate. Vom sărbători Crăciunul cu sute de ani înainte, se spunea, locul în care se va naște Isus Hristos. Cu sute de ani înainte. Frații mei, este important să cunoaștem aceste lucruri pentru că Dumnezeu este Cel care vorbește în viitor și anunță înainte ca evenimentele să se întâmple. Pentru că-i Dumnezeu! Și acum veți zice, ok, ce mă pe mine lucrurile astea? Te încălzește pentru că crezi că ceea ce spune cuvântul Domnului este adevărat și se va împlini așa cum este. Dar aș vrea să-ți citesc în această dimineață să înțelegi cât de important ești tu înaintea Lui Dumnezeu, ce semnificație ai tu înaintea Lui Dumnezeu. În Ezechiel, în capitolul 37. Aș vrea să citesc de la versetul 1, ca să vedeți ce important suntem noi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 vor putea oasele acestea să învieze? Eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta, după mintea mea, oase uscate să învieze. Doamne, eu o aici, dar Tu știi, Tu cunoști aceste lucruri. El mi-a zis, fiți atenți, frații mei, prorocește despre oasele acestea și spune-le,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 și iată că le-au venit vine, carnea a crescut și le-a acoperit pelea pe deasupra, dar nu era încă Duh în ele. El. El mi-a zis, adică Dumnezeu i-a zis, prorocește și vorbește Duhului. Frații mei, realizați voi aici cine suntem noi. Prorocește și vorbește Duhului. Prorocește...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 Și au stătut pe picioare ca o oaste mare, foarte mare la număr. Haleluia! Ceea ce Dumnezeu a prorocit s-a împlinit sau se va împlini? Dar, pentru că tu și eu suntem scumpi înaintea lui Dumnezeu, Cuvântul Domnului mi se dă nouă. Și tot ce este după voia lui Dumnezeu, tot ce vorbește Dumnezeu, tu și eu avem puterea de a proroci și ca lucrurile să ia ființă. M-ați înțeles? mi E clar lucrul acesta. Avem pasajul acesta. Am căutat un verset de care m-am minunat în urmă cu două săptămâni și pentru că nu l-am notat, l-am pierdut, dar vreau să-l găsesc, pentru că a fost ceva extraordinar. Am citit de multe ori acolo și n-am realizat, dar versetul acesta este în acest context. Dumnezeu ne spune lucrurile care sunt după voia Lui, să le prorocim și Dumnezeu va lua ființă și va lucra cu puterea Lui. Aleluia! No, dacă în această dimineață vei adopta aceste trei lucruri, care sunt foarte importante, că tu ești lucrarea de artă a Lui Dumnezeu. Ești unic și ai o valoare extraordinară, că tu ai intrare liberă, slobodă, cu îndrăzneală înaintea Lui Dumnezeu. Dacă în această dimineață vei crede că prin Isus Hristos care te întărește poți să faci toate lucrurile, poți să prorocești, lucrurilor care sunt după voia lui Dumnezeu și aceste lucruri vor lua ființă. Cum vei pleca din locul acesta? Cu capul plecat? Vei lăsa tu ca unde lemnul bucuriei să curgă peste tine. Vei îmbrăcatul tu haina laudei și când te vor vedea oamenii cei din familie și vor zice, "Da, ce cu tine? nu știi cât cine e. Nu știu, tu, am aflat astăzi. Eu am crezut că sunt cel de care mama mea, inconștientă, a zis, tu nu ești bun de nimic, tu nu vei face nimic în viață, tu ești un faliment. Doamne, iartă-mă că am crezut minciunile acestea! În această dimineață mă dezic de aceste minciuni, și eu cred că sunt un unicat făcut de mâna ta, Doamne. Că am o valoare extraordinară. Eu cred, Doamne! Aleluia! Eu cred, Doamne, că pot să intru înaintea ta indiferent de situațiile care vin în viața mea cu îndrăzneală că mă asculți. că nu te preocupă alte lucruri că abia aștept să spun ceea ce simt că Dumnezeu va mobiliza cerul și în această dimineață vei pleca de aici cu credința că tu poți totul prin Hristos Amin. nu prin gândire pozitivă nu participând la ședințele New Age, nici yoga, ce stând în prezența lui Dumnezeu. Aleluia! O, mare ești, Doamne! Mare este slava Ta și puterea Ta! Tu ești important înaintea lui Dumnezeu. Haideți acum să ne ridicăm. Haideți să venim înaintea Domnului și să-i mulțumim pentru favoare, pentru oportunitate, pentru dragostea care își arată față de noi. Și să-i cerem, Doamne, curățește mintea mea de orice minciună, Doamne, îți predau mintea mea. Iartă-mă, Doamne, că m-am comparat cu alții când eu sunt unic, așa cum nu se pot compara merele cu Uh, nu, cu perele se mai pot... Uh, merele cu, cu bostanii cu, cu curbetele Așa nu te poți compara cu nimeni Tu ești unic Mulțumește-i lui Dumnezeu Haideți să intrăm, să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu Să ne conducă în această rugăciune de mulțumire